lebo ihl pichľavé. Z kožucha mi vytrčajú na chrbti i na hlave. Cukám tíško Nenápadne, hneď som tu, hneď sa tam, všetko o tom, čo som zažil, porozprávam, iba vám, iba vám, i vám. kde bolo, tam bolo, voľa, kde len bolo. Bolo to dávno, pradávno, keď ešte na svete ľudí nebolo a celému svetu iba zvieratá vládli. V tom čase žil aj Ješko, zvaný Pútnik. Pútnikom ho volali preto, lebo veľmi rád cestoval a spoznával ďaleké cudzie krajiny. Raz sa to počul, že v jednej krajine rastú stromy, ktoré sú obrastené pichliačmi celkom ako my Ježe. Už uznajte, že takú vec musel Ježkopútnik vidieť na vlastné oči. Veď by ani spávať nemohol. A tak si zbalil do batúška svojich pár sušených slivák a vybral sa na cestu. Prešiel cez krajinu, kde boli stromy také vysoké, že ich koruny ani vidieť nebolo, lebo boli ukryté v oblakoch. Potom prešiel krajinou, kde žili iba žaby a ropuchy a aj krajinou, kde rástli... Iba same bodliaky a inak sucho pár, nikde ani kvapka vody. Dlho predlho kráčal, dlho predlho šiel, až raz zazrel na obzore pohorie. Celý zmorený sa dotackal až na jeho úpetie a uvidel priesmikom na druhú stranu. A keď ním prešiel, krajina sa premenila, ako by čarovným prútikom mávol. Hm, dážď Všade len mraky Nikde ani kúštik modrej oblohy A keď aj na chvíľu prestane liať Tak mroli No super V takejto krajine som ešte nebol Chvíľu ješka ešte bavilo Prekračovať a preskakovať kaluže Potom ich už prestal prekračovať A preskakovať ich mu ani nenapadlo Čvachtal nohami po rozbahnenej ceste A začínalo mu byť zima Kýchal, smrkal a hľadal aspoň dajaký úkryt pred neustálým dažďom. Vybral si košatý gaštan s hustou korunou. No len čo sa pod ním usadil, prihnala sa s obrovským rachotom hromov búrka. Blesky osvecovali oblohu a hromy neprestajne hrmely a dunivo rachotili svoj strašidelný chorál. Najprv spustil svoju pesničku blesk. Treska Lesk, ja som lesk, k šváca mlátím, robím resk. Bum a vác a tresky plesky, urobím hneď triesky z briesky. Keď si zmislím, ešte dnes roztreskujem celý les. A čo blesk čo dokončil svoju skazonosnú melódiu, zakontroval mu z plného hrdla hrom. Som hrom. Rodný bleskov brat, rácham, hrmím hrozně rád. Za blesku jasom, V jasom, hromovým hlasom ozlém sa, zaduním niekoľkokrát a rád. Ješko Pútnik si i hneď spomenul, že počas búrky sa neslobodno ukrývať pod stromami. A keby si aj nespomenul, blesk mu to vo chvíli pripomenul, pretože švacol do nedalekého duba. Ješko veru nečakal a upaľoval spod toho svojho gaštana rýchlo preč, kým neudrie aj doň. Lenže kam teraz? Od na poli hluchý, dažďom oslepený Ješko sa tacká cez mláky, brodí sa v blate, keď tu naraz vidí pred sebou obrovský billboard. Reklamná tabula veľká ako svet, na nej svieti do premočenej krajiny obrovský nápis. Proti dažďu búrke hromom, čo len chcete dostanete v jaskyni za prvým stromom. Štuple douší, galoše dážníky, prši plášte na mieru, vyhotovuje naša servisná služba. Ješkoveru dlho nerozmýšľal a podľa návodu na reklame sa vybral hľadať jaskyne. A naozaj... Za obrovitým stromom zýval čierny otvor, cez ktorý by pohodlne prešiel aj jeleň a ani by nemusel skláňať parohatú hlavu. Mm, vojsť, nevojsť, a mám najprv zaklopať, ale veď na jaskyňu sa predsa neklope, idem iba tak rovno dnu. Račte v vkročiť do predajne, Prosím, len hráčte dovnútra Prajete si parazol Teda dáždnik Tvare muchotrávky Alebo rýbika Alebo plašť? Milá straka Najprv sa potrebujem trošku osušiť. Som taký prebončený, že sa mi pomaly už aj pichliače začínajú kučaravieť. viete. Len pohľadne sa tu povzerajte. Máme široký výber proti dažďových prostriedkov. Prosím vás, prosím vás. I tá bedľa jedlá, lebo je to iba dážny. Tie štuple do uší by nemohli byť modré, viete, k mojim očiam zelené nepasujú, A máte ale, bodkave nie... prši plášte, máte? Tak si prosím s bodkami. Men no, ale nezabudnite, tie štuple modré, tak nezabudnite... O, musím sa venovať aj ostatným príchodzím. Stále máme natrieskané. Hlavne, že je tu sucho. A teplo. A smrad. Smrad? Smrad? Nož, som rádoček, ale teplúčko A kto to vlastne? Á, netopier Á, Môžem sa ja obzerať, kto mi to rozpráva za ušami Keď ty vysíš na plafóne nad mojou hlavou Uvi, tebe hábam, nebudem lapeť na zemi Ja som už taký, vysím a hotovo Vedia nič, vys si, koľko sa ti ráči O, o, neráčte si ho všímať, prfloša. Neprestane hudre. Už ste si vybrali? Drahá veverica, ten pršipláž vám ohromne pristane. Určite si ho zoberte. Je zaručenie nepremokavý. A čo ráčite vy, pán Chor? Pohorky? Na všetky štyri nohy? E, pravda, že trošku vydržte. Hned ich prinesiem. Chor! Chor! ...a potom tu nemá byť smrad... Brfľaš. ...brfľaš... ...stále sa tu motajú tie hlúpe zvery... ...prehrabujú sa v galošiach, plášťoch a dážníkoch... ...ale že by si trošku potrápili hlavu... ...to nie... ...kým svietilo slnko... ...mal som tu svetý pokoj a ticho... ...tu sú tie pohohočky... ...ticho, pokoj... ...to si celý ty netopier... ...ticho... Aby si ty celý deň mohol chrápať, pravda. Len to ťa trápi. A, a tu aj niekedy svietilo slnko? Pravda, že? A ako krásne. Hm, len, teraz je to naopak. Ja celý deň nespím, ale za to chrápe slnko. A blesk s hromom si robia, čo sa im zapáči. Prší a leje, alebo aspoň smokli v jednom kuse. A pritom by stačilo tak málo. Hm, samozrejme. To iba ty jediný vieš, čo treba urobiť. Pravda, že viem. V tejto krajine je všetko hore nohami, takže iba ja to vidím správne. Treba zobudiť slnko a nevyberať farbu záždníkov. <súdňujú> zobudiť slnko? Slnko spí. Mm, veď o tom stále hovorím. Slnko spí v skalnej rozsadline vysoko v horách Zababúšené do mrakov Važďové kvatky mu spievajú uspávanku A keď sa zobudí vybieli bunkové mračná A premení ich na obláčky barančeky A na tých blesk a hromia zdiť nemôžu <sík> Tak vravíš zobudiť mm, Znie to dosť pravdepodobne hm, Je to jediná šanca ha, Tak teda... Ide sa budiť, sonko! E, hej, zvieratá! E, kto ide so mnou? Teraz, keď som si kúpila nové pohorky, ešte by som si v tých skalách rozhrála nový pršiplák. Ja nič nepočujem, mám už jak modré štuple. Prestaňte! Ani o tom nerozmýšľajte! Veď vy by ste zrujnovali moju predajňu. No, no, no, veď sa nehláste všetci, hrdinovia. Ale aspoň jeden by mohol zdvihnúť ruku. Mm, ja by som si na takú cestu zobral Svišťa. Vyžná sa v horách a vie perfektne jodlovať. Uh -huh. a, a, a kde je? Prečo sa neozve? Už vieš, horolezec toho veľa nenahovorí. Račej koná uh -huh. Hej, e, Svišť, ideš so mnou? No, no Počuješ? Svišť! Počuje, počuje. Veď vidí, že už má zbavený rukáček. Uh -huh. a, a keď ma do neho vezme, pôjdem s vami a ja uh -huh, uh -huh. V rúksaku, huh, ty lenivec Vodne nemôžem lietať, nevidím a chodiť neviem Na kráčanie nemám uspôsobené nohy uh -huh, uh -huh, uh -huh. Prepáč, to som si neuvedomil No ale môžem ťa na kuse na chrbte aj ja Moje nervy, nosiť sa na ihlách, nie som fakír Aha, uh aha, -huh, uh -huh. no tak už to ozaj záleží iba na svištovi. vlastne Kým ty tu rozprávaš hlúbosti, ja už sedím v ruksaku. A išli. Nebola to ľahká cesta V prehmu nebolo temer vidieť pod nohy Cesty nebolo len strmé a mokré skalné chodníčky Sliské vlhkom, šmykľavé a klské Ako mokré mydlo Nebyť skúseného svišťa Veru by sa asi tá cesta za slnkom nedobre skončila A tak šli dlho predlho Padali, vstávali Chvíľami aj po štyroch liezli Basaj plazili Fú, to je strmina. Čo sa deje? Prečo stojíme? No, ty zález do ruksaku. Nevieme, kad ďalej. Tadial, už je to len kúsok. A sonko? Nepočuješ. Chrápiaš sa, hoj, ozývajú. A naozaj? Po kopcoch sa niesol chrapot a čo by siahovice pílil. Ale ešte niečo počul Ješko Pútnik. Kvapky. Dažďové kvapky, ktoré síce potichučky, šušľavo, ale uspávavo spievali. My kvapky, šuškavé, a šušľavé. Naša piešej šladko šuští, až ošpánku o šlnko ošpalé. Nuž no, pri takejto pesničke sa veru každému začne poriadne zývať. Aj ješko pútnik si div sánku nevyklbil. <Sým> Než sa tuším, než chcem Ach, tuším aj mne. No to som si ale vybral pomocníkov. Svíšť! Svíšť! Spúšťme tú našu! -la -la -ri -ri. -la -la -ri -ri. Slniečko vídi, každý vidí, že sa nám brídí Vo vode stáť Jolole hi hi ušká A prázdne brúška A do kožúška vkráda sa chlad Jolole hi, hi. Tepla je málo Dlho si spalo Hriať by si mal, buď kamarád Jololele Hi Hi Jolele Hi, hi. Oh, Stále chrápe mm, Keď ho už ani toto nezobudilo, tak už naozaj neviem mm. Už nám nič nepomôže Balíme oh, oh, oh. Nahádam no, no, to teraz, nevzdáme, kamaráti To je koniec Hoci jeho kamaráti si už zúfali, ješko Pútnik sa nemienil vzdať Zozbieral posledné sily a vyškriabal sa do skalnej rozsadliny, kde si sonko urobilo obláčkový pelech A to sa len začali diať veci Obláčkové vankúše, prepichnuté ježími pichliačmi, spľasli ako bublina. A sonko? boh na skali. Ale nie len to. Na tých tvrdých skalách bolo ešte niečo, s čím sonko ani v najhorších znok nerátalo. Pichľavý kožuch ješka pútnika. V tej chvíli, ako naň dopadlo, bolo sonko hore. A nie len hore, akože zobudené, ale aj hore, ako hore a poriadne vysoko. Jedným jediným skokom vyhúplo, rozpálené od bolesti a zlosti, rovno až na oblohu. A veru sa mi tak zdá, že už sa veľmi dlho dolu na zemne odhodlá. A to bol koniec vlády, blesku a hromu, ale aj uplakanej, daždivej krajiny. Ale pokiaľ viem, nikto za ňou slzy neronil.